piros gombot, ja, igen, megnyomtam egy piros gombot. Egy érdekes történetről lesz ma szó, és euh, picit, picit euh, ismerős lesz valamilyen vonatkozásában az a történet. Ábrahám és Sára történetéhez megyünk vissza egy Mózesbe, és euh, a maga az, a történet az, az, hogy euh, Ábrahám elmegy egy városba, aminek az a neve a Gerár, és uh, jövevényként élnek. Ezt a várost egyébként úgy kell elképzelni, hogy ez nagyjából Palesztina és Egyiptom határán volt. Nem lehet pontosan tudni, hogy hol, uh, viszont uh, viszont uh, ez vagy egy Palesztin város volt, de az is elképzelhető, hogy egyfajta egyiptomi helyőrség volt, de mindenképpen valami úgy tűnik, hogy egy kicsit ilyen vegyesebb ö, ö, társaság volt ott Gerárban, és ö, Ábrám és Sára a vándorlásuk során eljutnak erre a helyre, jövevényként élnek, azt írja az ige, és ö, történik egy érdekes történet, de szerintem elolvasom akkor az igét. Tehát 1 Mózes 20. 1 a 18-as versig végigolvassuk, Azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám azt mondta Sáráról a feleségéről, hogy a huga, ezért Abimelek, Ger Gerár kirája érte küldött és elvitte Sárát. Isten azonban eljött Abimelekhez éjjel ámában, és azt mondta neki.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 Ezért nem engedtem, hogy érincsd őt. Most tehát ad vissza annak az embernek a feleségét, mert proféta ő és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked, és minden hozzátartozódnak. Fölkelt azért Abimelek reggel, hivatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Ekkor hivatta Abimelek Ábrahámot, és ezt mondta neki. Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. Majd ezt kérdezte Abimelek Ábrahámtól. Mire gondoltál, amikor ezt tetted? Ábrahám ezt felelte. Azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya, így lett a feleségem. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kérte tőlem. Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mond rólam, hogy a bátyád vagyok. Akkor vett Abimelek juhokat, és ökröket, röket szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és ezt mondta Abimelek. Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. Sárosz pedig így szólt, Ime, ezer ezüstöt adtam a bátyádnak. Ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten abimeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek, mert az Úr meddővétett minden nőt abimelek házában, Sárának, Ábrahámnak feleségének az esete miatt. Jézus, kérlek, te állj meg minket, amikor ö, tanulmányozzuk ezt az igét. Vezesse te szent lelkeddel. Uram, köszönjük, hogy, ö, hogy neked mára is van egy üzeneted, Uram. Add, hogy én is át tudjam ezt adni. Adj nyitott szíveket, hogy ö, be tudjuk fogadni. Amen. Szóval ez egy érdekes történet. Ö, szerintem nagyon gazdag. Sokféle dolog van benne. Ö, én pár, pár olyan dolgot Vettem észre, és szeretnék nektek itt kiemelni ebből a történetből, ami úgy számomra egy kicsit ilyen szembetűnő volt, ilyen, ilyen érdekes fura volt. Az egyik a identitások, a hovatartozásoknak a témája. Mi van akkor, hogyha valakinek több identitása is van, több ö, hovatartozása is van? Mondjuk ugye legklasszikusabb, leg ö, Ö, szembetűnő példa, mondjuk egy kettős állampolgár, hogyha valaki kettős állampolgár. Ugye pár évvel ezelőtt Matt Libanonban volt egy ö, missziós úton, és a, egy magyar sáccal volt, és akkor támadta meg éppen Izrael Libanont, és ö, Matt nem tudott hazajönni, a srác meg haza tudott jönni. Azért nem tudott Matt hazajönni, mert ő nem volt magyar állampolgár. És azt mondta Matt, hogy ha, megint, ha majd magyar állampolgár is lesz, akkor ö, megné elmegy egy eh, Libanonba misszióra, mert a Szíria felé el tudtak menni a magyarok, de az amerikaiakat nem engedték. És érdekes, hogyha eh, magyar állampolgár is lett volna egyben, akkor valószínűleg azt mondta volna a szíriai határon, hogy én magyar vagyok, és akkor szépen átengedték volna. Szóval ez az, amikor a többféle identitása van valakinek, többféle érvényes identitása van valakinek. Ugye ebből a történetből kiderül, hogy Sára bizony testvére, féltestvére testvére volt Ábrahámnak, tehát joggal mondhatta róla, akár már Egyiptomban is, de itt is, hogy hát ugye ő a testvérem, ugye? E, ugye megnézzük azt is, hogy miért mondta ezt. De valamikor többféle identitása, többféle érvényes hovatartozáson az embernek, és annak függvényében, ami éppen kedvezőbb, azt használja fel, és azon, e, azzal érvényesül. Ugye, mi lehetett, hogy Abimelek is kérdezi Ábrahámnak, hogy mit gondoltál, miért tetted ezt? Ugye, Ábrahámnak nagyon szép felesége volt, megöregedett mására, de nem tudjuk, hogy miért és hogy, és hogy nézhetett ki, de nagyon szép nő volt. És könnyen lehet, hogy Abimelek se volt fiatal, tehát egy vonzó idős hölgyről van szó, és ugye abban a környezetben az ilyen nagy kutyák, az ilyen nagyon gazdag emberek, mint mondjuk Abimelek, ezeknek divat volt a csinos nőket begyűjteni, és valahogy megvenni, és akkor jó nézett ki az udvar, ugye? Egyébként, halljuk be őszintén, ez ma sincs nagyon máshogy, de abban az időben meg ez kifejezetten ilyen markáns volt. És hát Ábrahámban joggal volt egy félelem, az ügyben, hogy ugye, szép a feleség, és ugye, hogyha valaki megtudja róla, hogy a férje, akkor páf, leütik, és akkor viszik. Ugye? Na most éppen ezért azt választotta, azt az utat választotta, hogy azt mondja róla, hogy, hogy az ő húga. Mert az is volt egyben, tehát joggal tehette. És persze így sem menekült meg attól, hogy, hogy ne vigyék el tőle az asszonyt, ugye, és imádkozott is érte után a helyzet után. Valószínűleg nem volt egy jó érzés, amikor jött hozzá, ami menekült, hm. akkor a hugod? Jó, akkor viszem. Ugye gondolom, ott megállt a levegő, meg minden, és, és Isten elévitte a, a dolgot, Ábrahám. Azért, mert félt attól, hogyha feleségeként mutatja be az asszonyt, akkor ugye megölik miatta. Akár egy olyan ember is lehet, nem is biztos, hogy Abimelek lett volna, hanem valaki, aki ilyen kereskedő, és puf, leüti Ábrahámot, viszi az asszonyt, eladja Abimeleknek, ugye? Tehát abban az időben sok ilyen volt. Mi is volt ennek a lényege? Ugye az 1 Mózes 18 ben Isten tisztán megmondja és kijelenti, hogy Sárától fog származni egy utód. Ábrahám és Sárától fog származni egy közös utód és erről jelentést ígéretet kap Istentől. És Ábrahámban benne volt az egész életéb, te arra, ö, életét arra tette rá, hogy egy ígéretet adott neki Isten, elhívlak téged, és megszokasítom a te utódaidnak a számát. Tehát ő eznek az ígéretnek a, hogy is mondjam, a, erre az ígéretre nézve féltette a saját életét, vagy éppen Sára életét, és Istennek az ügyét, ha úgy tetszik. Még akkor is, hogyha ez egyfajta családi ügy volt, hiszen ugye Isten népe abban a helyzetben, abban a időben nem volt más, mint egy család. Méghozzá Ábrahámék. Mm. És találhatunk más példákat is a Bibliában, amikor kétféle identitása van valakinek, és valamelyiket használja. Éppen nem azt, ami elsőre kézen fekvő lenne. Például József, hogy amikor elviszik Egyiptomba, és ott Isten csodás módon Egyiptom második emberévé emeli fel, akkor, mikor az éhínség jön és tele vannak Egyiptom éléskamrái, jönnek a testvérei. De József nem, mint testvér mutatkozik benne kik hanem mint, mint uralkodó. És így ezzel, a, ezzel az identitásával tudja a testvéreinek a szívét megvizsgálni. De mint testvér tud segíteni Isten népén. Tehát nem csak, nem csak uralkodó volt, hanem testvér is egyben, és jól, jól használta fel, jó időben jól használta fel a különböző hovatartozásait. Vagy pálapostól Ő amikor a zsidók felé hirdeti az igét, akkor ő többször is hangsúlyozza azt, hogy ő egy farizeus, egy törvény tekintetében előrehaladott és törvény tekintetében tiszta ember, legalábbis olyan véve, hogy magasfokú, mesterfokú ember törvény tekintetében. És azzal érvel, hogy ezt az egészet kárnak és szemétnek ítéli, Jézusért. A zsidók előtt. De amikor abba a helyzetbe kerül, hogy elkerülhet a császár elé, akkor mint római polgár, mint római polgár fellebez a császárhoz, és viszik el őt a császár elé. De ennél is tisztább, ilyen kettős identitás, maga Jézus, az Úr Jézus Krisztus. Ember és Isten. Isten nem hal meg. Isten, aki maga az élet, nem halhat meg. És Isten, aki maga a tökéletesség, és nincsen benne semmi bűn, a változásnak árnyéka sem, hogy vehetne magára bűnöket. Ezért az Úr Jézus Isten fia eljön testben, és mint testben, mint ember, fel tudja venni magára a bűnöket, mint ember keresztván halállal me meghal, de mint Isten győzi le a bűnt. Csodálatos módon, csodálatos az, ahogy megfelelő időben használja fel a megfelelő identitását, a megfelelő hovatartozását. És ami közös ezekben az emberekben, hogy Isten ügyéért használják fel ezeket az identitásokat. Tudjátok, nálunk is előfordul ez, hogy, hogy fölhasználjuk, hogy egyszer ez vagyok, egyszer az vagyok, ugye? Csak egy Például, amikor a lányom megszületett Mesi, akkor az anyósom ugye védőnő volt, és kórházba nem lehetett bemenni a gyerekekhez, akkor még ott a régi romos kórházba, tudjátok ott valahol hátul, és nem lehetett bemenni, viszont a, az anyósom elhozta a fehér köpenyét, és bement. Fölvette, és bement, mert ugye megtehette, mert mint védőnő megtehette. Tehát egy, egy, egy, egyben nagymama is volt, Első unoka, ugye, de egyben védőnő is volt, és ő akkor ott felhasználta a védőnői identitását, a védőnei funkcióját, hogy bemehessen az unokájához. Nem többi, nem, többi gyereket nem nézte meg, csak az unokájára volt. Kíváncsi, hogy ilyen, ez egy ilyen eset volt. De mi van akkor, amikor Isten céljaira használjuk fel? Ismerek egy srácot, aki egy ilyen utazó ügynök, vagy hát legalábbis sokat kell utaznia, és ezt kihasználja arra, hogy egy pásztor barátját meglátogathassa rendszeresen. Nem biztos, hogy feltétlenül arra kellene menni, vagy úgy kéne csinálni, de, de ő direkt úgy csinálja, hogy meglátogathassa, és együtt imádkozhassanak, beszélgethessenek, és sok segítséget nyújtson ennek az embernek. Hogy éppen mondok egy példát magam életében. Még az előző cégemnél dolgoztam, és volt egy külsős vállalkozó, és jött hozzánk egy tárgyalás, űrzeti tárgyalásra. És, és én tudtam, hogy ő egy keresztény ember, egy hívő keresztény ember, de az egész tárgyalás során nem hoztam ezt elő. És nem volt erről szó, ugyanis ott neki is, meg nekem is egy cégnek az érdekeit kellett képviselni. És hiszem azt, hogy az Isten dicsősége, hogyha a cégünk érdekeit jól tudjuk képviselni, és jól tudunk, jó munkások tudunk lenni a, a vállalatunknál. Ez egy érdekes helyzet volt egyébként. Viszont a identitások felhasználása különböző módon nem, nem jelenti azt, hogy ez csalás, vagy másként nem keverendő össze a csalással. Tehát nem az, amikor mondjuk, hogyha Ábrahám azt mondta volna, sáráról, hogy a huga, de nem lett volna egyáltalán a huga, na az csalás lett volna, az hazugság lett volna. Az nem lett volna igaz. Hogyha az anyósom úgy ment volna be a kórházba, hogy ő nem védőnő, csak valahol talált, vagy vette egy fehér köppenyt, és bement volna a gyerekhez, az csalás lett volna. Az nem lett volna igaz. És ez mindig nagyon fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy nekünk is vannak adott esetben kettős identitásaink. Van, amikor elmondhatom magamról, hogy igen, eként megyek oda, mint keresztény megyek oda, vagy éppen azt mondom, mint, mint mondjuk én nem tudom milyen mérnök megyek oda, és azt az identitásomat használom ki. De a lényeg az, hogy biztosan a ti életetekben is ilyen. Érdemes ezen gondolkodni, viszont az irányelv az egészben, hogy, hogy Próbáljuk meg, tanuljuk meg ezt a, hogy is mondjam, ezt a eszességünket Isten céljaira kihasználni. Az egy jó dolog, hogyha Isten céljaira használom ki a ügyességemet, és ez a kurázsi, hogy ez a, az a lélekjelenlét, ez a bátorság, az a eszesség az, az azért van bennem, és arra használom, hogy Isten dolgai menjenek előre. Majd még ehhez egy pár gondolatba visszatérek. A hármas és a hatos verstől olvasom, talán a hármas verset a kivetében egy Lackó, azt tök lenne. Aztán Isten azonban eljött Abimelekhez éjjel álmában, és azt mondta neki, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvittél, mert férjes asszony. Törvény és törvényszerűség. Ugye a törvény az az, hogy ne hogy És ennek különböző ö, alkalmazásai vannak, különböző ilyen kis egyéb ö, speciális törvények vannak erre vonatkozólag. Az ugye egyértelmű volt, hogy másnak a feleségét nem lehet feleségül venni, vagy másnak a feleségével nem lehet ö, szexuális kapcsolatot létesíteni. Ugye, még nem tartunk Mózes ö, törvényeinél, de még a történet nem tartott, de az Mózes törvénye egyértelmű, hogy ez halállal büntetendő cselekedet lett volna. Sőt, Mózes törvényeiben az is benne van, hogy Ábrahám sem vehette volna már el akkoriban Sárát. Tehát még ami akkor szabad volt, hogy elvegye Sárát, az később Mózes idejében már kötve volt, és nem vehette volna el a féltestvérét. Tehát ez egy törvény. Na most ugye, Ö, azért nyilvánvalóan akkor voltak más ilyen esetek is, de az, hogy valakinek ö, ezért meg kell volna halni, valakit azért Isten így megölt volna, ugye, tehát akkor, akkor azért elég sokan hulladtak volna el, de Abimeleknek Isten megmondja, hogy ezért meg kell halnod. Miért is van ez, vagy mi a törvényszerűség ebben? Tudjátok, ö, Isten népe, Isten ügye, mindig is különös védelem alatt áll. Különös, hogy szokták ezt mondani, hogy az ilyen állatfajokra, hogy milyen vé, védett, szigorúan védett vagy. Van valamilyen frappáns megnevezés, ugye, hogy különösen védett állatfaj, vagy növényfaj, vagy szigorúan. Kiemelten, kiemelten védett, igen, igen, igen. Valami ilyesmi. Szóval Isten népe egy ilyen szigorúan, kiemelten védett nép és fokozott védelem alatt állunk. És, és sáráról azért mondta Isten, hogy meg kell halnod, már meleknek sára miatt, mert Istennek terve volt vele. Akkor ez volt Isten népe. Amikor Izrael kivonul Egyiptomból, akkor egy külön, különös védelem alatt állnak. Mert Isten ügyét képviselik, mert Isten rajtuk keresztül akarja az ő ügyét ö, megvalósítani, az ő tervét, és ez mindig különös védelem alatt áll. Tehát ez a törvényszerűség van ebben. És tudjátok, hogy ha, ha mi találkozunk emberekkel, meg ahogy a világban vagyunk, bár nem mindig érzékeljük. Talán sokszor úgy fogjuk fel, mi keresztények, hogy át, lehet, hogy ilyen védelem alatt válunk, de azért nagy lúzerek vagyunk, meg, meg, meg sok, sok gondunk van, mibe vagyunk mi különbek a többi embernél. Higgyétek el, hogy ez nem mindig látható. Ez nem mindig számunkra nyilvánvaló, hogy ilyen védelem alatt állunk, de védelem alatt állunk. Isten népe védelem különös védelem alatt áll. És ami a abimelekkel kapcsolatosan, ez egy érdekes figura ez az abimelek, mert ugye egy király, és viszont Isten egy különleges helyzetbe hozza. Elsőre azt mondanánk erről a, az emberről, hogy hát, hát igazándiból nem járt jól, nem? Hát meglátott egy nőt, aki, aki Szép volt, megszerezte, aztán beteg lett mindenkie, ugye? És a végén gyakorlatilag meggyógyul mindenkie, tehát nem jut előrébb, mint a, a, az előtte volt a találkozás. Sőt, még ugye fizet is egy csomó pénzt Ábrahánnak, ugye, vagyont meg pénzt sárának, tehát kvázi az ő mérlege mínuszban van. Akkor, akkor igazándiból... <gül> Abi meleg az, az, az, az, az őt, őt nem szerette Isten, tehát így kihasználtam. Nem, Isten a szíveket keresési. Hiszem azt, hogy ezt az embert azért hozta ebbe a helyzetbe, hogy a javára váljon. Bár kellemetlen volt a találkozás neki Ábrahámmal ugye, mert az egész egy ilyen, ilyen rémálomba forduló sztori. Viszont. Tudjátok, az ige azt írja a Márk evangélium, a 941 azt írja, hogy Aki inni, ad nektek egy pohár vizet az én nevemben. Mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Isten népével találkozni az mindig egy, ö, egy különleges dolog, egy jutalom. És... Ö, Azért hozta Abimeleket Isten ebbe a helyzetbe, hogy megvizsgálhassa a szívét, és, és nyilvánvalóvá legyen ennek az embernek, hogy, hogy Isten keresi őt, és kapcsolatba kerüljön Istennel. És persze nem ír róla tovább az igede, de azt tudhatjuk, hogy. hogy Beszélt Istennel, és azon ritka emberek közé tartozott a, az Ószövetségbe, akik beszélhettek Istennel, akikhez személyesen szólt Isten. És hiszem azt, hogy ennek az embernek az életére ez, ez kihatással volt, és hiszem azt, hogy ő hasonló volt, mint az a római százados, aki ugye segített zsinagógát építeni a zsidóknak, de egyszer csak meg, megbetegszik a szolgája, a nagyon kedvenc barátja, megbetegszik. Úgyhogy mindjárt meghal. És Jézussal összetalálkozik az az ember. És beszélgetnek, és akkor ez a híres mondat itt hangzik el, hogy ennek az embernek a szájából, ennek a századosnak a szájából, hogy nem kell, hogy elgyere hozzám, csak mondd és meggyógyul az én szolgám. És Jézus rámondja, hogy nem látott ilyen nagy hitet Izraelben, mint ebben a, ebben a római századosban. És ennek a római századosnak Javára vált Jézussal való találkozás, és talán nem találkozott velei, volna vele, hogyha nem betegszik meg a szolgálja. És talán abimeleg sem került volna ilyen beszélő viszonyba Istennel, hogyha nem látja meg sárát. És akkor Isten csodálatosan összefonta a szálakat, hogy figyelj, oké, okay, de akkor használjuk ki, mert ismerem a te szívedet, hogy azt egy tiszta szív, és nem akarsz te rosszat, de gyere, akkor, akkor most kicsit megkeverem az életedet, és, és tisztába tesszük a dolgokat, és szólok hozzád. És hiszem azt, hogy Abimeleknek ez a javára vált ez a dolog. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És erről van szó, erről van szó, hogy Isten mérlegre tette, próbára tette ennek az embernek a szívét, de ott is volt mellette. És Abimelek is egy... egy különös védelem alatt állt. Azért Isten kegyelme volt az, hogy ugye addig valahogy úgy, jött ki, úgy jöttek ki a dolgok, hogy nem nyúlt addig e, sárához, ugye? Tehát ezért ez egy fantasztikus dolog volt. És e, tudjátok, ma is vannak abimelekek. Mert e, ajándék, bár nem mindig elsőre annak tűnik, de ajándék és egy dolog Isten népével kapcsolatba kerülni. És most, mint gyülekezet így, hogyha vizsgáljuk ezt a dolgot, ezt a jelenséget, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tudjátok, Isten azt mondja ezzel az igével, ezzel a történettel, hogy a nem hívő emberek számára egy ajándék, egy különleges dolog, egy jó dolog veletek velem kapcsolatba kerülni. Micsoda? Ne? Nem Nem, és, és így van. Mert ha csak kör, ö, megnézzük azokat az embereket, amik, akik ö, körülöttünk vannak, hogy mik, milyen ö, helyzeteken ö, mennek keresztül adott esetben megpróbáltatásokon, vagy fura helyzeteken, vagy akár éppen miattunk, velünk kapcsolatosan fura helyzeteken mennek át. Elég csak egy kereszteződés, ugye? Elég csak egy rossz lámpa, és puff. Ugye? És, és már is találkozunk emberekkel, és nem kellemes ez a találkozás. Volt. Euh, még az előző cégnél dolgoztam, és volt egy reklamáció. Valamit elrontottunk, és euh, problémát okozott, és euh, a vevőnknél. És akkor elmondtam nekik, hogy mi lesz a megoldás, és mit fogunk csinálni. És akkor, akkor sokat kérdezett a fickó tőlem, sok mindent. Meg akar bizonyosodni, hogy, hogy, hogy ez tényleg működni fog, hogy az tényleg úgy gondoljuk, hogy az tényleg megcsináljuk, amit elmondtuk nekik. És így csak így mondtam, hogy nézze, én egy hívő ember vagyok, ezt, ezt mondtam, ezt fogjuk csinálni. És akkor egy ilyen öt másodperces csend, és akkor jó. És, és, és, és egy probléma kapcsán, okozott probléma kapcsán, nyilván megvoltak az anyagi következményei, mert ki kellett fizetni kártérítés meg egyebeket, de ennek a problémának a kapcsán sikerült elmondani neki azt. És lehet, hogy ebben a helyzetben jobban bevésődött neki, ez, hogy egy hívővel áll szembe, aki nem veri át. A mai világban ez egy hihetetlen dolog, nem? A mai világban mindenki átver minket, nem? Próbálkozik. És hogy milyen dolog az, hogy valaki kimond valamit, megígér valamit, és lehet abban bízni. Szóval Isten népével kapcsolatba kerülni az mindig egy ajándék, mindig egy jutalom, még akkor is, hogyha nem tűnik annak. És Érzékenynek kell lennünk ezekre a helyzetekre. Érzékenynek kell lennünk ezekre a helyzetekre, amikor látunk magunk körül ilyen embereket, vagy éppen egy olyan helyzetben vagyunk, mondjuk a kereszteződésben koc, akkor, akkor tudom, nem, nem egyszerű dolog, akkor nekiállni rögtön imádkozni, és nem kiugrani a kocsiból, Szóval, de, de mégis... Lehet, hogy ilyenkor is jó, mikor nem történik meg, akkor jó magunkba tudatosítani ezt, hogy, hogy ebben a helyzetben imádságra van szükségünk, és, és, és egy ilyen türelmes, szelíd magatartásra. Amikor valaki valami megpróbáltatáson megy keresztül, tudjátok, legkevésbé a jó tanácsokra van szüksége. Talán egy szóra, de azt az egy szót, mire megtalálod, lehet, hogy rengeteget kell imádkozni. Sokkal többet, mint amennyit beszélni. Szóval úgy kell élnünk, úgy kell viszonyulnunk az ilyen emberekhez, hogy, hogy tudjunk igazándiból ajándék lenni. Ne roncsuk el Istennek az ajándékát felé. Nagyon tetszik a, így az utolsó pár gondolat. Kis rövid gondolatok, jó? A tízes versbe. azt mondja Abimelek, Én esetleg majd ezt kérdezte Abimelek Ábrahámtól, mire gondoltál, amikor ezt tetted? Hát azért, ugye, ha úgy tetszik, akkor ö, Abimelek akár érezhetné magát jó megszivatva, és mégis ezzel a türelmesen tudod a kérdezni Ábrahámhoz, hogy mire gondoltál, és ö, hogyan kérünk számon. Facebookon, teljesen világi, ismerős, tudjátok, a Facebookos ismerős az úgy ismerős, hogy lehet, hogy az utcán az nem az, csak Facebookon ismered. <gül> Értem már így. igen És ö, ők írták, hogy még mielőtt, Mielőtt valakit elkezdesz kritizálni, vagy beszólsz neki, akkor gondold azt át, hogy az az ember éppen lehet, hogy nagyobb problémákon megy át. És hogy hogyan kérdezünk egy embertől? Ez nagyon-nagyon sokszor jártam magam így, hogy ez a, tudjátok, ez a csatabirka, keresztény, tehát nem bárányka, hanem ilyen csatabírka keresztény, hogy tudod, ez a, ez a majd én majd jó megkérdezem, majd jó megmondom, meg tudod, ez majd én tudom az igazságot, meg izé, és akár persze hitetlen emberek felé is lehetünk így, hogy, hogy, hogy tudjuk az igazságot, tudnak vannak a jó kis sablonjaink, és akkor meg tudjuk mondani, meg tudjuk kérdezni, Legyünk nyitottak, és legyünk, legyünk szelidek ebben. Amikor valakit, ha odáig visz minket Isten, hogy megkérdezzük, vagy kapcsolatba kerülünk vele, akkor, akkor legyünk szelidek, és nyitottak. És kérdezzünk szeliden. Ahogy, ahogy ö, Abimelek szeliden kérdezi Ábrahámot, hogy mire gondoltál? És ez, hogy mire gondoltál, ebbe benne van egy ilyen Benne van egy őszinte érdeklődés. Nem, nem kiosztja, nem csak osztja az észtés, és mondja neki, hanem, hanem lehajol hozzá és érdeklődik. A 14-es vers. Erről szeretnék egy pár dolgot mondani. Akkor vitt Abimelek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, Sárát a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és akkor ugye olvassuk, hogy még Sára kap is pénzt tőlük. Megérdemelték ábra a pénzt, vagy ezeket a juhokat. Mit tettek le, mit tettek le érte a másik oldalon, a mérlek másik serpenyőjébe semmit. Eszembe jutott egy régi történet, még amikor a Golgot a gyülekezetét elindult Tatabányám. Nem tudom, milyen ingatlelárak voltak akkor, de azt emlékszem, hogy 5000 forintért kaptunk egy hónapra egy gyülekezeti termet. Gergő már mosolyog, mert ő tudja, benne volt nyakig. És ez abszolút aránytalan volt. Abszolút aránytalan volt. Sőt, ezért 5000 forintért egy, gyakorlatilag egy épületben egy szintet megkaptunk, ugye, mert volt egy terem, de a többi is nyitva volt. Tehát igazándiból lakatlan volt, üres volt, stb. És ez aránytalan volt. Nem ennyi az ingatlan ár tatabányán. Most kiszámoljuk, hogy ez jó nagy, szóval jó nagy hely volt. De, és egy kicsit úgy bennem is volt néha... Hogyha tényleg ennyit kéne ezért fizetni, nem kéne, ez, ez most nem, nem ciki ez, vagy ezért. És higgyetek el, hogy Isten néha csinál ilyet. Néha csinál ilyet, hogy hoz ilyen helyzeteket, hogy ö, Isten népét ellátja más helyekről. Mire gondolok? Mikor az egyiptomi kivonulás volt, és tíz csapás után, Fantasztikus, nem tudom, olvastátok ezt a történetet. Az egyiptomiak, ugye, akik átélik a tíz csapást, a békáktól kezdve minden csapást átélnek, Isten arra indítja az egyiptomiak szívét, hogy ajándékozzanak, adakozzanak a, a zsidóknak. És ad, adakoztak. Tehát néha Isten teszi ilyet, hogy, hogy kapunk olyan dolgokat, amiket ö, nem érdemlünk meg. Cs Isten persze csak olyan dolgokat ad nekünk, de ami nem, nem arányos. És ez egy érdekes dolog, hogy ö, ne legyünk, ö, ne legyünk ö, ilyen rámenősök, hogy, hogy ezeket hajtjuk és keressük, de amikor egy ilyennel találkozunk, fogadjuk el. Nem, nem, ö, nem ördögtől való elfogadni egy ilyet. Mert tudjuk azt, hogy Isten nép egy különleges védelem alatt áll. És amikor az Úr Jézus bemegy, bevonul Jeruzsálembe, mit csinál, elküldi a tanítványait, és mondják, hogy fél ott lesz egy szamárcsikó. Mondjátok a, a gazdájának, hogy az Úrnak szüksége van rá, és hozzátok. Tehát van ilyen, amikor Isten kirendel, vagy drága pósom, ma éppen születésnapját ünnepeljük, mikor még a nagy kommunista időszakban elindított egy ilyen ifjúsági közösséget, akkor ugye a, egy baráti körként indult el, és hát egy csomó ember ö, tartotta a hátát. A egyházi személyek közül is, meg voltak világi emberek is, egy ilyen erdőterületen volt, egy erdész fickó volt, aki ö, ö, ugye tudta, hogy ez van. És, és mégis engedték, de az apósom, bátran rálépett és használ, élt ezzel a lehetőséggel. Tehát nem azért, hogy jó, hát akkor tényleg nem, meg hogyan, hanem mentek ezen a, a vonalon. Tehát néha Isten kirendel olyan dolgokat, amiket úgy először azt gondoljuk, hogy ez, ez, ez, így, ez így fair, ez így, ez így arányos. És nem, Isten, Isten néha így ezeken keresztül gondoskodik rólunk. És így hiszem azt, hogy a gyülekezet egyébként egy ilyen tipikus mi fajta gyülekezetünk, ez tipikus ilyen. Tehát egy csomó helyen kapunk olyan dolgokat, ami nem arányos. Nem üzletileg nem arányos. Értetek? Tehát ár, ár érték viszonylatban többet kapunk, és élhetünk vele, mert ez Isten áldása. Persze nem jó erre azt mondani, hogy igen, ezt követeljük magunknak. Nem, ezt Isten adja. Ha Isten adja, meg fogadjuk el. És a 17-es vers... Ezzel zárnám. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten abimeleket, feleségét és szolgálóit úgy, hogy ismét szülhettek. Azt mondja az Isten igéje az 1 Timóteus 2 1 ben hogy minden emberért imádkozzunk, tartassanak imádságok minden emberért királyokért, ugye, sokszor elfelejtjük, ugye politikusokat hányszor szidjuk, hogy, és itt is egy királyjal van ö, dolga, ugye, helyi politikussal, polgármesterrel, vagy hogy lehet nevezni, ugye, és fontos dolog ez, hogy tartassanak imádságok, úgyhogy ö, szeretném is azt ö, tenni, hogy ö, most majd lenyomom a gombot. megállítom a felvételt, és csak egy három percben imádkozzunk. Ha gondolod, ha gondolod hogy egy olyan emberért ö, imádkozol, akit nem feltétlenül kell a többieknek hallani a problémát, vagy magát, annak az embernek a nevét, akkor imádkoz magadban. Lehet imádkozni hangosan, vezetőkért, de minden emberért. Mert, mert ez Istennek a szíve. És hiszem azt, hogy ábrán, amikor imádkozott ö, Abimelekért, talán azért imádkozott először, mert, mert nála volt az asszony, ugye? Hát azért. Nem mindegy. Nem mindegy. De, de hiszem azt, hogy, hogy Ábrahám imádkozott előtte, ugye, Sodoma esetén imádkozott lótért, és megtanult Ábrahám imádkozni, megtanult Ábrahám könyörögni, kérni Istentől. És hiszem azt, hogy ez egy fontos dolog a mi életünkben, hogy könyörögjünk emberekért. Kérjünk emberekért. És tudjátok, ez nem feltétlenül mindig hangos. Adott esetben megyek a munkába, csak eszembe jut valaki, és imádkozom érte. Nem kell, hogy bőbeszédű legyek. Nem kell, hogy bőbeszédű legyek. Csak, csak imádkozzak és kérjem Istent. És kérjem Istent. És még csak egy, egy jó tanács, amit én magamon tapasztaltam, hogy sokszor beszélek emberekről, vagy gondolkodom emberekről, és az imádság meg elmarad, hogy, hogy inkább, inkább maradjon el a beszéd, meg a, a szállak továbbfűzése, agyilag, hogy én ismerem őt, és tudom, jaj, jaj, már megint az is, és ez tipikus, meg ízés, hogy nem, figyelj, hagyd, ezek a gondolatok, és nem kell ezen ö, tovább menni, hanem egyszerűen csak imádkozzunk, és Isten ad, egészség, Isten ad egészséges gondolatokat ö, azok felé, vagy azokkal kapcsolatosan, éri imádkozunk. Jézus, köszönjük neked a... Köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy gazdag, és, és ö, talán még egy csomó minden más ö, fantasztikus üzenet is van ebben az igében. Uram, köszönjük, hogy te akarsz minket szeliddé tenni. Köszönjük, Uram, hogy Te akarsz minket ö, jó illatúaká tenni, olyanok, akik sók tudnak lenni, akik, akik jó ízűek ö, tudnak lenni. Uram, kérlek téged, ad, hogy így tudunk járni a világban. Isten köszönjük, hogy a Te különleges Védelmed alatt ö, bátrak lehetünk, és megtehetjük ezeket, hogy, hogy járunk a világban. És, ö, és Uram, köszönjük neked azt, hogy, ö, hogy te magad tanítasz és vezetsz ezen az úton. Istenem, bocsáss meg nekem, meg bocsáss meg nekünk, amikor magunk akarunk küzdeni emberi, testi ö, dolgokkal, Istenem, kérlek ad, hogy a te, a te eszközeiddel, első körben az imádsággal tudjunk küzdeni. Taníts meg minket, Uram, erre, az Úr Jézus Krisztus nevében. És most hagyok pár percet. Ha Isten arra indít, hogy hangosan imádkozz valakiért, akkor imádkozz hangosan, de...